Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta al-alim wal-hakim. Rabbi syurah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa ba'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yang saya muliakan Tuan Imam. Mulusi, Ejiki, Tuan-Tuan, puan Muslimin, Muslimat, Ahli Jamaah surau subuh. Pada malam yang mulia sama-sama kita menzahirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah dan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi pada malam ini kita bersua kembali dalam siri kuliah Maghrib bulanan kita berpandukan sebuah risalah kecil 30 tanda-tanda orang munafik. Malam ini kita berada pada karakter yang ke-13 pada muka surat 63. Karakter yang ke-13 ini berbunyi tidak memiliki kepedulian terhadap nasib kaum muslimin. Jadi tuan-tuan dan perempuan melihat kepada topik ataupun tajuk yang dikemukakan oleh Dr. A'id Abdullah Al-Qarni ini. Sifat tidak memiliki kepedulian terhadap nasib kaum muslimin ini. Ini menggambarkan bahawa ciri-ciri ataupun intipati di antara mereka yang berada di dalam kategori sifat nifak. Yang Allah subhanahu wa ta'ala minta kepada kita untuk kita bebaskan diri kita daripada sikap ini. Jadi kalau kita berbicara dalam topik ini tuan-tuan dan puan sudah barang tentu yang paling dekat dengan kita pada hari ini. Apa yang berlaku kepada saudara kita di bumi Palestin pada hari ini. Dan bukan hanya bumi Palestin, bahkan sebelum-sebelumnya di Sudan di Syria, di Libya di mana sahaja negara umat Islam berada, mereka yang mengucap dua kalimah syahadah walaupun berbeza kulit mereka dengan kulit kita mereka adalah saudara kita bila mana orang beriman itu kata Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah bersaudara sudah barang tentu sekiranya ditampar bahagian kanan, bahagian kiri kita akan juga turut merasa kesakitan yang sama. Maka di sinilah datangnya satu sifat apa yang kita namakan pada hari ini sebagai kebersamaan kita untuk sama-sama kita melaksanakan tanggungjawab kita sesama saudara seagama dengan kita. Jadi bila mana tajuk ini dikemukakan tuan-tuan, sudah barang tentu kita akan berhadapan dengan satu situasi yang orang akan berkata kenapa kalau tidak ada kemampuan. Tidak ada uh, persenjataan nak bangkit, nak menentang. Yahudi yang terkenal dengan negara nuklear yang memiliki nuklear di dunia pada hari ini. Jadi kalau itulah yang tergambar di dalam fikiran kita. Sememangnya di dalam Islam tuan-tuan tidak ada pernah peperangan yang berlaku di dalam Islam ini. Padang itu rata tidak pernah berlaku. Kalau padang itu rata sudah barang tentu orang bukan Islam pun takkan berani mengganggu muka dakwah Islam. Hari ini yang kita terbelakang pada hari ini adalah kita berada jauh di sudut sana dari sudut persenjataannya dari segala-galanya ekonominya kita berada keterbelakang. Maka musuh berada di hadapan. Tetapi di dalam kita membicarakan persoalan bumi Palestin ini sebuah negara yang dirampas disebabkan kuasa besar pada ketika itu berjaya menjatuhkan kerajaan Osmaniyah diberikan secara percuma kepada golongan Yahudi untuk merampas bumi Palestin dan sampai hari ini tuan-tuan dan perempuan Bumi Palestin ini hanya tinggal nama, tetapi tidak ada negara. Kita sebut Palestin, tetapi pada hakikatnya air, api, tanah semuanya dikontrol oleh siapa? Oleh Yahudi. Jadi bila nak bicara tidak memiliki kepedulian terhadap kaum Muslim ini, tuan-tuan kita mau tak mau kita kena balik kepada sejarah. Orang yang pertama membebaskan bumi Palestin kita sudah maklum iaitu Salahuddin Al Ayyubi. Setelah mana dijajah dengan begitu lama oleh kerajaan tentera salib. Salahuddin Al Ayyubi apabila berjaya membebaskan bumi Palestin. Mengembalikan kepada umat Islam tuan-tuan. Satu ayat yang masih saya ingat sampai hari ini. Kata dia, lam yarja' ilaiha madamu rijalah golongan musyrikin ini orang yang bukan Islam ini mereka tidak akan mampu untuk kembali mengambil Palestin ini madamu rijalah selama mana ataupun madum narijalah selama mana kita ni umat Islam tuan-tuan pada ketika itu kita adalah rijal rijal itu maksudnya jantan bukan betina tapi apa yang berlaku apabila di Sisa akhir kerajaan Bani Osman, Osmaniyah, Sultan Abdul Hamid yang kedua pada ketika itu. Disebabkan terbebang dengan hutang. Tuan baca dalam sejarah. Sultan Abdul Hamid dah tak boleh dah nak bayar hutang dengan dengan bertimbun-timbun. Melainkan terpaksa melepaskan pergi. Setelah dipaksa walaupun beliau dengan berat hati untuk melepaskan bumi Palestine ini. Baik itu apa kata Salahuddin? Lam birja' ilaiha madumna rijala." apabila mereka ambil balik tuan-tuan pada hari ini semenjak daripada 1912 hari itu, sampai hari ini kita sudah tidak mampu untuk mengambil kembali bumi Palestin ini disebabkan apa disebabkan kita semua bukan jantan tapi kita betina betina dalam erti kata apa dalam erti kata kita tidak mampu untuk melaksanakan seperti mana yang dilakukan oleh Salahuddin Al Ayyubi sudah baca dalam sejarah Salahuddin Al-Ayyubi bertekad untuk mengambil Palestin sebab apa? Satu sebab sahaja. iaitu Raja Arnat waktu itu yang menjadi gubernur di bumi Karak. di bumi Akka pada hari ini itu satu, satu kawasan di Palestin. Ketika mana tentera Salib menguasai bumi Palestin. Ketika itu musim haji. Apa dia buat? Dia tidak benarkan umat Islam yang berada di Palestin untuk keluar pergi menunaikan haji. Melakukan kezaliman kepada umat Islam yang berada di sana. Ketika itu bumi Palestin berada di bawah cengkaman hebat kerajaan. Apa tadi, salib, salib yang menguasai um, Al-Quds pada ketika itu. Lalu, Salahuddin ketika itu berada di Damsyik. Ada satu rombongan keluar daripada haqqa ini. Pergi ke Damsyik mengadu kepada Salahuddin al Ayyubi. Karena tentuan Arnat itu raja. itu Arnat Yang nama Arnat itu apa dia kata? Dia kata kalau kamu nak pergi ke Mekah. Kamu pergi nak menunaikan haji. Utlubun nasra min muhammadikum. Kamu minta pertolongan ini. Jangan minta dekat aku. Minta dekat siapa? min muhammadikum, minta dekat Nabi kamu yang bernama Muhammad biar dia datang, bawa bala tentera untuk tolong kamu, bebaskan kamu untuk pergi melunaikan farduh haji. Bila sampai ke tangan Salahuddin Al-Ayubi, tuan, tuan report ini Salahuddin Al-Ayubi tercabar kerana yang mereka cabar ini adalah Nabi SAW maknanya menghina Nabi besar kita alaihi salatul wassalam. Jadi Salahuddin, salat dua rakaat dan tuala, dia bersumpah dengan nama Allah dia akan menggalas tanggungjawab seperti mana yang disebut oleh arnat ini untuk dia menjadi wakil kepada Nabi saw membebaskan bumi Palestin. Bermula daripada itu kalau kita baca dalam sejarah Salahuddin al Ayyubi ini dia tidak pernah senyum ketawa pun tak pernah. lalu orang tanya dia pasal apa, tak pernah ketawa, tak pernah senyum. Kata dia, "Aku nak ketawa buat apa? Sedangkan kiblat umat Islam ini berada di tangan orang kafir. Bila aku boleh bebaskan kiblat ini kata dia Al-Quds ini waktu itu aku baru layak untuk aku ketawa, untuk aku senyum disebabkan aku telah membebaskan apa tadi?" tempat mulia umat Islam tuan-tuan dan perempuan jadi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dalam kisah yang panjang Salahuddin Al-Ayubi berjaya membebaskan Al-Quds bila berjaya membebaskan Al-Quds dalam sejarah yang panjang itu tadi sehinggalah sampai kepada penjajahan yang kita sedia maklum barulah Al-Quds ini diambil balik diserahkan kepada Yahudi sampai hari ini tiba tibatibah saudara seagama dengan kita apabila intifadah ini berlaku kita tuan, -tuan bila kita sebut ni bukan kita memperjuangkan Hamas bukan kita memperjuangkan golongan yang kita namakan mereka sebagai jihad Islam ke apa ke itu hanyalah sekadar nama tetapi perjuangan kita ataupun akidah kita adalah akidah untuk membebaskan ini adalah umat Islam dan mereka telah menggalas satu tanggungjawab untuk membebaskan bumi al-quds siapapun mereka maka kita tetap akan angkat tangan baca qunut nazilah moga moga Allah Subhanahu wa taala memberikan keizinan walaupun mungkin tidak akan berlaku pada hari ini tetapi itu tanggungjawab kita Bila mana kita faham dalam bab itu maka di sinilah datangnya karakter mereka-mereka yang pada hari ini khususnya kepada pimpinan negara umat Islam pada hari ini yang masih tidak melakukan apa-apa dalam angka yang begitu besar. Kanak-kanak um, kecil. Golongan wanita yang terbunuh. Yahudi ini bila dia tembak, dia bukan tahu. Dekat mana tentera ataupun um, Qassam ini duduk dekat mana, dia tak tahu. Dia main orang kata pakai peluru penabung, Tembak ikut dan dia. Ya. Sebab itu golongan mujahidin ini. Yang terbunuh tidak ramai tapi yang terbunuh siapa tuan-tuan adalah civilian, adalah penduduk awam yang tidak berdosa Dan kalau kita baca pada hari ini mereka mengerahkan Satu juta lebih penduduk yang berada di um, Apa tadi di kawasan utara Gaza untuk berpindah pergi ke kawasan selatan Maknanya mereka akan melakukan benda yang lebih dahsyat daripada itu jadi paling-paling tidak, tuan-tuan, pemimpin negara Islam pada hari ini, kalau nak hantar senjata memang tak boleh hantar. Kalau nak hantar peluru memang Yahudi akan mengambil tindak balas. Tapi apa boleh kita buat? Paling tidak gerakkan. Paling tidak untuk diadakan satu hudnah. Yang diadakan satu perjanjian damai sementara untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang tidak berdosa ini tadi. Adakah itu berlaku? Tak nampak jalan lagi, masih duduk bincang apa kawan ni turun sini, kawan ni turun sini. Sedangkan setiap saat, setiap detik tuan-tuan dan perempuan bom itu jatuh, yang menjadi korban adalah saudara seagama dengan kita. Sedangkan inilah keperluan yang paling mendesak untuk membuka satu laluan keamanan untuk boleh menghantar bantuan keamanan, perubatan dan sebagainya. Kita tak tak payah duduk sembang kita ada ada mampu untuk nak menghantar tentera itu ini tuan-tuan tentera Hamas itu, Qassam itu tidak perlu kepada tenaga kita. Kodlah nak nak buat satu petition ataupun nak buat satu referendum untuk kita isi nama kita nak pergi berjuang di negara mereka bukan itu keperluan mereka kepada kita. Kita tidak bersedia untuk berperang dengan diri dan persenjataan yang kita miliki mereka telah diterbiah dengan begitu dalam dengan begitu kuat mempan sebab itu mereka mampu melakukan benda ini tuan-tuan. Jadi yang diharapkan kepada kita apa dia? Iaitu kepedulian kita terhadap nasib kaum muslimin. Maknanya man lam yahtam bi muslimin falaysa minhum. Nabi kata barang siapa yang tidak ada perasaan mementingkan saudara seagama dengan dia, dia bukan daripada kalangan mereka. Yang ini bukan daripada kalangan orang Islam. Lebih-lebih lagi, bagi mereka-mereka yang sememangnya ada di dalam masyarakat kita pada hari ini, yang dia duduk-duduk baca dari sudut persenjataan, tuan-tuan. Dia duduk baca tentara Qassam ini hajalah sekadar ada roket. Roket itu pun roket yang tidak apa kita panggil bila dia dilepaskan, dia tidak akan um, tepat menuju kepada sasaran dia disebabkan mereka tidak ada radar, tidak ada itu, tidak ada ini. Dipikir dalam bab itu. Sedangkan kekuasaan itu berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa sangka tuan-tuan? Pada pada hari yang sama seperti mana kita berada pada hari ini minggu lepas. Tentera Kassam ini boleh menceroboh masuk ke mana? Ke kawasan Yahudi yang sedangkan kawasan tersebut dipagari dengan pagar yang begitu tinggi Ada kawasan tembok batu ada kawasan pagar pagar itu adalah pagar pintar maksudnya yang dia boleh boleh mengesan keberadaan orang yang nak curoboh tetapi Allah Subhanahu Wa Taala inginkan sesuatu apabila Yahudi tak dapat nak kesan benda tu radar tak dapat nak kesan mereka masih duduk berhibur pada ketika itu Tiba-tiba tentera Qasam ini masuk ke sana dan itulah apa yang berlaku. Sebab itu, kalau kita belajar dalam ilmu tasawuf ini, para ulama tasawuf sebut satu yang didamakan sebagai waridatul ilahiyah. Apa kata Ibn Atta'illah sekandari di dalam hikam? Kata dia, قَلَّمَا تَأْتِلْ وَارِدَاتُ الْإِلَهِيَةُ إِلَّا بَغْتَتَنْ لِأَلَّا يَدَّعِيهَا الْعُبَّاتِ عِندَهُمُ الْإِسْتِعْدَادِ Kata dia kerap kali berlaku. Ia ni jarang sangatlah. Waridat ilahiyat itu. Ia ni anugerah Allah subhanahu wa ta'ala itu. Melainkan dia akan datang dalam bentuk baghtatan. Apa maksud baghtatan? Ia ni tanpa kita menduga. Kalau kita baca seperti mana yang saya sebut pada tuan-tuan dan perempuan tadi. Kalau kita buat perbandingan dari sudut persenjataan yang dimiliki oleh Hamas. Dengan persenjataan yang dimiliki oleh Yahudi la'natullah. Yahudi boleh bertindak. Hanya tekan dengan satu batang ranak. Tetapi. Apa kata Ibn Atta'illah tadi. Kalau itu adalah pilihan Allah SWT. Maka dia datang. Secara bergetatan. Secara tanpa. Kita melakukan sebarang persiapan. Allah Taala nak bagi anugerah dekat kita. Tuan-tuan dan perempuan. Maka Allah Taala bagi. Tujuannya apa? لِأَلَّا يَدَّعِيهَا الْعُبَادِ tujuannya agar tidak ada di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini akan klaim, akan mengaku di hadapan Allah dia kata yang kami boleh ceroboh Yahudi ini yang kami boleh masuk pergi ke gilah gazzah ini boleh runtuhkan tembok Yahudi ini disebabkan persediaan kami persediaan apa yang dia kata tak ada apa tetapi ini adalah bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala maka bila kita berbicara dalam persoalan ini tuan-tuan. Allah SWT bila nak bagi anugerah Allah Taala takkan fikir pun. Takkan takkan kira pun siapa. Kita baca dalam hadis bagaimana seorang perempuan pelacur. Yang melalui satu kawasan. Dia tengok anjing dahaga. Apa dia buat? Dia pecat kasutnya. Dia ambil air. diberi minum kepada anjing tersebut. Lalu... Dalam hadis Nabi kata Allah subhanahu wa ta'ala berterima kasih kepada perbuatan perempuan pelacur itu tadi jannah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa perempuan ini tadi dan Allah ta'ala masukkan diri dia ke dalam syurga Dosa apa tuan-tuan kalau kita nak bandingkan dengan pelacur nak bandingkan dengan dosa lain sudah barang tentu jijik sejijik-jijiknya tetapi disebabkan perbuatan yang dilakukan itu bukan atas pilihannya, tetapi atas dasar insaniah yang kita duk baca sekarang ini, insaniah, keinsanan itu tadi Allah subhanahu wa ta'ala ampunkan dosanya. Datang macam mana? Adakah dia fikir? Tidak, dia pun tak pernah fikir, tetapi datang secara bertatan, secara tanpa persiapan daripada dia, tetapi anugerah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala ampunkan. Apa tadi? Dosa dia tu tadi. Jadi kalau kita baca di dalam bab ini tuan-tuan, barangkali apa yang berlaku pada hari ini yang sepanjang tahun ataupun sepanjang masa kita berhadapan bukan kali ini bahkan sebelum daripadanya. Tapi kali inilah yang paling memuncak apa yang dilakukan oleh Yahudi. Jadi kita sebagai umat Islam apa kita nak buat? Maka inilah peranan kita untuk mengambil sikap kepedulian kita terhadap nasib saudara kita. Dan kita juga, tuan, tuan perlu menggerakkan satu apa kita panggil, kuasa di kalangan umat Islam negara kita untuk menekan pemimpin kita agar lebih menampakkan kesungguhan untuk membantu Palestin ini. Paling-paling tidak negara umat Islam boleh membuka ruang agar bantuan boleh sampai kepada mereka menyelamatkan orang yang cedera itu ini dan sebagainya. Baik, saya baca sikit dalam masa yang terhad pada malam ini. Salah satu karakter orang munafik adalah selalu lantang menyuarakan tentang musuh di dalam barisan kaum muslimin. Tetapi mereka membiarkan kaum muslimin dalam kesulitan dan problem yang kompleks. Mereka tidak pernah memberikan pertolongan. Mereka selalu menciptakan kelemahan-kelemahan dalam barisan kaum muslimin. Inilah yang disebut di dalam bahasa Arab sebagai At-Takhril. Iaitu sikap meremeh-remehkan, sikap menakut-nakutkan, sikap membiarkan kaum muslimin ini tajam. Macam yang saya sebut pada tuan-tuan tadi. Kita mungkin boleh kata senjata pun tak ada nak perang Yahudi bila nak menang. Ramai tak orang kata macam tu? kan? Ghazah dalam bumi kecil sahaja cita-cita nak menjatuhkan apa helikopter Israel. Senjata apa yang dia orang ada? Tapi tuan, -tuan balik baca sebentar saya, sebelum saya datang saya sempat baca dia orang dapat tembak. Apa tadi helikopter Israel dah jatuh dah sebiji. Siapa bagi? Bukan kerana persenjataan tetapi kerana anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sikap demikian akhirnya melahirkan rasa pesimis. Orang munafik berpendapat bahawa orang-orang kafir lebih kuat daripada orang muslimin. Bahawa Israel memiliki persenjataan dan kekuatan yang hanya Allah SWT yang mengetahui. Maksudnya Israel baru guna tuan-tuan senjata dia sikit. Dia. Tak keluarkan lagi pada tersanahnya daripada simpanan senjata-senjata dia. Untuk nak menembak, menghala ke Gaza sana. Dia selalu berolak-olak dengan mengatakan apakah kaum muslimin mampu untuk memerangi Amerika Syarikat yang memiliki persenjataan nuklear dan bom, jelas tidak akan mampu. Sementara kaum muslimin tetap dalam kerosakan kehancuran, kelemahan kemiskinan. Hal-hal seperti itulah yang selalu digembar-gemburkan Maknanya kalau kita kembali kepada sejarah Salahuddin al Ayyubi dulu masa dia, apa pun macam zaman kita juga senjata tidak lengkap tetapi disebabkan itu adalah perintah Allah SWT, tuan-tuan, mempertahankan walaupun seinci bumi umat Islam yang pada hari ini telah dijijak, ditindas, maka Salahuddin mengambil, menggalas tanggungjawab tersebut. Anda juga akan mendapatkan orang-orang munafik yang belajar di negara-negara barat telah terpengaruh alam fikirannya sehingga dalam setiap perbicaraan mereka hanyalah menggambarkan berbagai keunggulan para kafir dan imperialis itu mereka selalu menonjolkan kehebatan roket-roket dan pesawat Amerika pada saat yang sama mereka menyebut kelemahan dan kehinaan kaum muslimin sebenarnya hal demikian disebabkan mereka tidak mahu minta kemuliaan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat surah Ali Imran ayat 160. Wa in yakhdhulkum faman dhal ladhi yanshurukum min ba'dih. Jika Allah menolong kamu maka tidak adalah orang lain yang dapat mengalahkan kamu. Surah Ali Imran ayat 180. Jadi sekadar itu sahaja masalah yang ada pada saya tuan-tuan pada malam ini. Moga-moga apa yang saya sentuh pada malam ini memberikan sedikit pengajaran kepada kita untuk kita kekal bersolidariti bersama dengan saudara seagama dengan kita di mana sahaja mereka berada. Moga-moga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika. Syadu an ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ansana al-Insana lafiqus ilal-lazina amanu wa'amilu salihat wa tawasuhu wa tawasuhu bilhaq wa tawasuhu bilhaq wa tawasuhu